«Найкращі вороги!» Тук-тук. «Не зараз!» – гримнув полковник Глокта. «Мені ще треба розгребти це все!» Він мав підписати, напевно, з десяток тисяч письмових зізнань. Його стіл аж стогнав під великими купами документів, а кінчик його пера був м'який, як масло. Через червоний колір чорнила позначки, які лишав Глокта, скидалися на темні плями крові розбризканою по блюдому паперу. «Та хай йому!» розлютився він, коли каламар перекинувся від удару ліктям по столу, розбризкалося чорнило, всотуючись у купи паперів і крапаючи на підлогу з невпинним тук-тук-тук. «Зізнатися встигнете і пізніше! Більш, ніж встигнете, Полковник нахмурився. Повітря стало відверто студеним. «Знову ви!» Завжди в найбільший недоречний час. Ви мене пам'ятаєте? Здається, так. Правду кажучи, полковникові важко було згадати, за чим. У кутку начебто перебувала жінка, та її обличчя він розгледіти не зміг. Творець упав, ухоплений вогнем, розбився об міст. Слова були знайомі, та звідки Глокта не міг сказати. Давні перекази і маячня. Він поморщився, трясся, як же булить нога. «Здається, так!» Його, звичайно, впевненість розсіювалася. Тепер у кімнаті панував крижаний холод. Глокто бачив, як видухнутое повітря куриться у нього перед носом. Коли його недоречний гість підійшов ближче, він незграбно підвівся зі стільця. Скаженно занила нога. «Чого вам треба?» – прокриктав він. Обличчя гостя опинилося на світлі. То був ніхто інший, як Мотіс – із банківського дому Валінд і Балк. «Сім'я полковнику!» Він безрадісно всміхнувся. «Мені потрібна сім'я!» «Я... я...» Глокта врізався спиною у стіну. Далі йти було нікуди. «Сім'я!» Тепер він бачив перед собою лице Гойла, потім Сульта, а після нього Северарда. Та вимагали вони всі лиш одного. «Сім'я! Мені уривається терпець!» Бояз! прошепотів він і замружив очі. З-під повік потекли сльози. Бояз знає!» «Ток-ток, мучителю!» – знову зашипів голос тієї жінки. Йому в скроні до болю сильно тицнувся кінчик пальця. «Якби те старе брехло знало, сім'я вже було б моїм. Ні, ти його знайдеш!» Йому відібрало мову від страху. «Ти його знайдеш, бо інакше я вирву плату за нього з твоєї покорченої плоті. Тож, тук-тук, час прокидатися». Палець знову тицнув глоктів череп і почав вирізатись йому в скроню, наче клонок кінжала. «Тук-тук, каліко!» – процідив жахливий голос йому на вухо. Дихання його власниці було таке ж холодне, що аж наче опікало його голу щоку. «Тук-тук!» «Тук-тук!» Якусь мить Глокта не розумів, де перебуває. Він різко підвівся, спробував звільнитися від постільної білизни, роззирнувся круг себе і побачив, що його з біч оточують загрозливі тіні. У голові свистіло його власне жалісне дихання. А тоді все раптом стало на свої місця. «Мої нові апартаменти!» Фіранки серед липкої ночі заворушив приємний вітерець, що линув у єдине відчинене вікно. Голокта побачив, як ворушиться його тінь на оштукатуреній стіні. Вікно огоїднулося і ударилось об раму. Відчинилось, а тоді зачинилось знову. Тук-тук. Голокта заплющив очі і протяжно зітхнув. Опустився назад на ліжко і скривився, витягнувши ноги і заворушивши пальцями на них, щоб зняти судоми. Ну хоч якісь пальці горки мені залишили. Це лише черговий сон. Усе... А тоді він згадав, і його очі широко розплющилися: «Король мертвий! Завтра обираємо нового!» 320 зізнань безживно висіли на своїх гвістках. Останні кілька тижнів вони безупинно м'ялися, бруднилися, заяложувалися. «Тим часом і ця справа також стала ще бруднішою!» На багатьох із них розмазалося чорнило, вони були обписані сердитими карлючками і вставками, і викресленими фрагментами. Людей купували і продавали, принижували і шантажували, підкупали і ошукували. Багато папірців були порвані. З них знімали віск, додавали новий, ліпили віск іншого кольору. Змінювалися сторони, порушувалися обіцянки, рівновага хиталася то туди, то сюди. Архілектор Сульт стояв і люто дивився на них, як пастух на своє збитошне стадо. Його білий плащ був пом'ятий, а сиве волосся скуйовджено. Глокта ще ніколи не бачив його не в бездоганному вигляді. «Певно, він нарешті відчув смак крові, власної. Я був би ладний розсміятися, от тільки в мене в самого страшенно солоно в роті». У сімдесят п'ять!» – сідив сам собі крізь зуби Сульт крутячи за спиною руками у білих рукавичках. У Брока 75, у Ішера 55, у Скальда Березіна по 40, у Брока 75. Він знову і знову бурмотів ці цифри, так ніби то був оберіг від зла, чи може від добра. У Ішера 55. Глокті довелося притлумити усмішку. Брок, потім Ішер, далі Скальд Барезін, тим часом як інквізиція і суд борються за недоїдки. Хоч як ми старалися, ситуація практично така сама, як тоді, коли ми розпочали цей потворний танець. У такому разі можна було спокійно тікати з країни і не морочитися з цим. Можливо, ще й досі не пізно». Глокта прокашлявся, і Сульт різко крутнув головою. «Маєш якесь доповнення? «У певному розумінні так, ваше Преосвященство», – відповів Глокта, як мого послужливішим тоном. Нещодавно я отримав вельми бентежні відомості», – сульт насупився і кивнув на папери. «Більш бентежні, ніж оце?» «Як мінімум не менш бентежні. Зрештою, тому, хто переможе на виборах, недовго доведеться торжествувати, якщо за тиждень прийдуть гурки і переріжуть нас усіх». Мені натякнули, що гурки готуються вдертися до Міддерланду. Запала не тривала і ніякова тиша. Така реакція не віщує нічого доброго. Та ми вже відплили. Тепер можна хіба що взяти курс просто до шторму. Вдертися, насмішкувати перепитав Гойл. І з чим? Мені вже не вперше сказали, що в них є флот. Відчайдушно намагатися залатати своє судно, що тоне. Чималий флот, побудований таємно, після останньої війни. Ми спокійно могли б виконати певні приготування, а тоді, якщо гурки справді прийдуть... А якщо ти помиляєшся? Архілектор дуже сильно хмурився. Від кого надійшли ці відомості? О, хай йому грець. Ні, це точно нікуди не годиться. Карлот Дан Ейр жива? Але Ян біля доків знайшли тіло. Від анонімного інформатора архілектора. Анонімного? Його присвященство сердито зиркнув примруженими очима. І ти готовий спровадити мене до закритої ради в такий час, щоб я повідомив їй непідтверджені плітки від твого анонімного інформатора? Хвилі затопляють палубу. Я просто хотів сповістити ваше пресвященство про можливість, коли вони надійдуть. Порвана парусина майорит на сильному вітрі. Мій інформатор не... Де вийдуть на суходіл? Матроси з криками падають зі снасти. Повторюся, ваше пресвященство. Я не можу, якою буде їхня кількість. Штурвал відламується і залишається в моїх труських руках. Голокто поморшився і вирішив узагалі нічого не казати. «Тоді зроби нам ласку і не відвертай нашої уваги чутками!» – їхідно промовив сульт, зневажливо скрививши вуста. «Корабель щезає під безжальними хвилями. Його вантаж – безцінні попередження, поринає в морську глибінь, а капітана ніхто і не шукатиме. У нас є нагальніші проблеми, ніж легіон гурських примар. Звісно, ваше Пріосвященство. Якщо ж гурки прийдуть, кого ми повісимо? О, звісно, очільника Глокту. І чому тільки цей клятий каліка нічого не сказав? Сультові думки вже закружляли звичними колами. У нас тридцять один голос. В Маровії двадцять із гаком. Тридцять один. Замало, щоб змінити ситуацію. Він похмуро захитав головою, пробігаючи папери блакитними очима. Неначе є якийсь новий спосіб поглянути на них, завдяки якому ця жахлива арифметика зміниться. Відверто замало. Хіба що ми порозуміємося з верховним суддєю Маровією? Знову мовчання, навіть ніяковіше, ніж попереднього разу. Ой, Леле, напевно я сказав це вголос. «Порозуміємося?» – процідив Сульт. «З Маровією?» – вирискнув Гойл, радісно вирічивши очі. Коли безпечні варіанти вичерпано, треба ризикувати. Хіба не це я сказав собі, їдучи до мосту, поки по той бік збиралися гурки? О, так, знову до бурі. Глокта глибоко вдихнув. Крісло Маровії в закритій раді не стійкіше за будь-яке інше. Може, раніше ми й працювали один проти одного, та лише за звичкою. У цьому голосуванні в нас однакові цілі. Забезпечити слабкого кандидата і зберегти рівновагу. Разом у вас понад 50 голосів. Цього цілком може вистачити, щоб змінити результат. Гойл зневажливо посміхнувся. Об'єднатися з тим ліцемирним любителем селян чи ви з глузду з'їхали? Стули пельку, Гойле. Сульт довго і сердито дивився на глокту, задумливо стиснувши губи. Може, думає, як мене покарати? Знову влаштувати мені словесне шмагання, чи відшмагати мене по-справжньому? Чи зробити так, щоб моє тіло знайшли? Ти маєш рацію. Піди поговори з маровією. Занд Данглок та знову герой. угойла, відвисла щелепа. Але ж ваше присвященство. Час для гордині давно минув, пробурчав Сульт. Ми маємо хапатися за будь-який шанс не допустити до трону Брока та всіх інших. «Маємо знаходити компроміси, хай які болючі, і приймати будь-яких можливих союзників. Іди!» Процедив він через плече, склав руки на грудях і знову повернувся до своїх тріскучих паперів. «Домовся з мировією!» Глок та незграбно підвівся зі стільця. «Шкода покидати таке чудове товариство, так коли обов'язок кличе!» Він обдарував Гойла дуже короткою беззубою усмішкою, а тоді взяв ціпок і пошкотильгав до дверей. «І ще одного локто!» – він скривився, знову повернувшись обличчям до кімнати. «Поки що в нас з маровією може і подібні цілі, та довіряти йому ми не можемо. Ступай з обережністю!» «Звісно, ваше прєсвященство! Завжди так роблю, а як інакше, коли кожен крок завдає нестерпного болю!» Особистий кабінет Верховного судді був великий за обільшки сповідку. А його стеля була прикрашена старою ліпниною та оповита тінями. Хоча вечір іще навіть не почався, через густий плющ за вікнами і товстий шар бруду на шибках у кабінеті царювали вічні сутінки. На кожній поверхні були неохайно складені папери, готові щомиті попадати. Купи документів, перев'язані чорною стрічкою. Гори шкіряних тек. Стоси запелюжених пергаментів, описаних розкішним каліграфічним почерком і скріплених печатками з червоного сургучу та блискучої позолоти. Здавалося, там стільки законодавства, що стане на ціле королівство. Та, мабуть, так і воно і є. Добрий вечір, очільнику глокто. За довгим столом біля порожнього каміна сидів сам Маровія. Стіл був накритий для вечері. Завдяки мерехтінню канделябра кожна тарілка виблискувала в напівтемряві. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо я їстиму під час розмови. Волів би повечерити у своїх затишних кімнатах, але дедалі частіше мушу їсти тут. Дуже багато справ, розумієте? Та ще один із моїх секретарів, здається, без попередження вийшов у відпустку. Ба більше, він вийшов у відпустку на підлогу бійні, промандрувавши кишками цілого стада свини. «Не хочете до мене долучитися?» Моров'я показав на великий кусінь ледве просмаженого м'яса, що стояв посередині і плавав у кривавій підливці. Глокта облизав голі ясно і умостився на стільці навпроти Моров'я. «Був би дуже радий, ваше милосте, та в мене на заваді стоять закони стоматології». «А, звісно, цих законів не обійти навіть Верховному судді. Співчуваю вам, очільнику». Гарний шматок м'яса – одна з найбільших насолод для мене, і що кривавіший він, то краще. Я завжди кажу своєму кухареві «Просто покажи йому полум'я, просто покажи». Кумедно, я наказую своїм практикам починати так само. І чим завдячую цьому несподіваному візиту? Ви прийшли з власної волі чи на полягання свого начальника, мого шановного колеги з закритої ради архілектора Сульта. Тобто вашого непримиренного смертельного ворога із закритої ради. Його пресвященство знає, що я тут. Справді, Меровія відтяв іще один шматочок і переніс його собі на тарілку, поки з нього крапало. І з яким посиланням від вас відправив? Може, це пов'язане із завтрашніми подіями в відкритій раді? Ваше милосте, ви зіпсували мені сюрприз, можна висловитися на чистоту? Якщо вмієте. Глокта відповів Верховному судді беззубою усмішкою. «Ця історія з голосуванням жахливо впливає на роботу. Ці сумніви, ця невизначеність, ця тривога – це погано впливає на роботу всіх. Декого це стосується більше, ніж інших. Ніж Маровій завищав об тарілку, він відрізав від свого м'яса смужку жиру з краю. Звісно!» Особливо ризикують ті, хто перебуває в закритій раді, а також ті, хто морочиться за їхніми дороченнями. Навряд чи їм нададуть таку свободу, якщо на перестол після голосування зійде така могутня людина, як Брок чи Ішер. Ба більше, дехто з нас навряд чи доживе до кінця тижня. Моров'я наколов на виделку скипку моркви і кисло поглянув на неї. Прикра ситуація. Для всіх зацікавлених осіб було б краще, якби Рейнолд або Ладісла досі були живі. Він ненадовго замислився над сказаним. Принаймні, якби досі був живий Рейнолд. Однак завтра буде голосування, хай і як ми рвемо на собі волосся. Тепер важко зрозуміти, в який спосіб усе можна виправити. Перевів погляд із моркви на глокту. Чи ви щось запропонуєте? «Ви, Ваша Мілосте, контролюєте від двадцяти до тридцяти голосів у відкритій раді!» Моров'я знизав плечима. «Не можу заперечувати, що маю певний вплив!» «Сам Архілектор може розраховувати на тридцять голосів!» «Пощастило його пресвіщенству. «Не факт! Якщо ви, як завжди, виступите проти один одного, ваші голоси не означатимуть нічого! Один за Ішара, другий за Брока, і нічого не зміниться!» Маровія зітхнув. Сумний кінець для наших блискучих кар'єр. Якщо ви не об'єднаєте ресурсів, тоді у вашому розпорядженні буде 60 голосів. Майже стільки, скільки контролює Брок. Достатньо, щоб зробити королем Скалда, Березіна, Хюгена чи взагалі когось невідомого, залежно від того, як підуть справи. Людину, на яку в майбутньому, можливо, буде легше впливати. Людину, яка, можливо, збереже стару закриту раду, а не підбере нову. Короля, який зробить щасливішими нас усіх, так? Якби ви звірилися, якому кандидатові віддаєте перевагу, я міг би розповісти про це його пресвященство. Знову сходинки, знову умовляння, знову розчарування. О, якби ж то я сам мав великий кабінет і цілоденно сидів у комфорті, тим часом як налякані покидки пленталися б моїми сходами» щоби з усмішкою послухати мої образи, прийняти на віру мою брехню, попрохати моєї отруйної підтримки. «Очільнику Глокту, вам сказати, що зробило б щасливішим мене?» «А тепер чого старого пердуна, ушалілого від влади. Звісно, ваше милосте!» Маровія пожбурив столове начиння на тарілку, відкинувся на спинку крісла і протяжно натомлено зітхнув. Я хотів би, щоб короля взагалі не було. Хотів би, щоб усі люди були рівні перед законом, могли впливати на управління рідною країною та обирати своїх провидців. Хотів би, щоб не було ні короля, ні дворян, а закриту Раду обирали самі громадяни, і вона була їм підзвітна. Щоб закрита Рада була, так би мовити, відкритою для всіх. Якої ви про це думки? На мою думку, дехто сказав би, що це звучить дуже схоже на зраду. Решта людей просто назвала б це божевіллям. На мою думку, ваше мілосте, ваша ідея – це фантазія. Чому? Тому що переважна більшість людей однозначно воліла б дістати накази, а не робити вибір самостійно. Послух – це просто. Верховний суддя засміявся. Можливо, ви маєте рацію, проте ситуація зміниться. Недавні повстання переконали мене в цьому. Ситуація мало помалу зміниться. Я певен, що лорд Брок на троні – це та маленька зміна, якої не хотілося б нікому з нас. Лорд Брок і справді має дуже сильні переконання, здебільшого щодо самого себе. У вас переконливі аргументи очільнику. Мароєві відкинувся на спинку крісла, поклавши руки на живіт і примружено дивлячись на глокту. Чудово. Можете сказати архіелектору Вісульту, що з цього разу в нас спільна справа? «Якщо знайдеться нейтральний кандидат із достатньо потужною підтримкою, я проголосую так само, як він. І хто б міг подумати? Закрита рада об'єдналася!» Він поволі захитав головою. «Дивні часи дали б. «Це точно, ваше мілосте!» Глокта на силу встав, скривився, перенісши вагу на ту ногу, яка палала, і почогав крізь напівтенний лункий простір до дверей. «Однак дивно!» що наш верховний суддя так по-філософськи ставиться до перспективи втратити завтра посаду. Я, певно, в житті не бачив спокійнішої людини. Він зупинився, торкнувшись ручки дверей. Можна подумати, ніби він знає щось таке, чого не знаємо ми. Можна подумати, що в нього вже є план. Глокта обернувся назад. Верховний суддя, вам можна довіряти? Моров'я різко підвів погляд, наставивши на м'ясо кухонний ніж. «Яке прекрасно дивне запитання для людини вашого роду занять! Гадаю, ви можете не сумніватися, що я діятиму власних інтересах, так само, як я можу не сумніватися, що ви вчините так само. Поза тим, наша домовленість не діятиме. І не має діяти. Ви розумна людина-очельнику і повернули мені усмішку на обличчя». Він знову взявся за свій кусень м'яса і штрикнув його виделкою так, що потекла кров. «Вам варто знайти іншого mm. господаря». Глокта почоввав за двері. Чарівна пропозиція, та в мене їх уже на дві більше, ніж хотілося б. Арештант був кощавим, жилавим типом, як завжди, оголеним і з мішком на голові. Його руки були надійно скуті кайданками за спиною. Фрост на очах углокти затягнув його з камер до кабінету під куполом. Його незграбні босі ноги ляскали по холодній підлозі. Взяти його було не надто важко. Промовив Северард. – Він вже доволі давно покинув решту, але тримався після того в місті, як запах сечі. Ми знайшли його вчора ввечері. Фрост штовхнув арештанта на стілець. – Де я? Хто мене затримав? Чого він хоче? Жахлива мить перед самим початком роботи. Цей жах, ця безпорадність, цей хворобливий лоскіт передчуття. Мої власні спогади про це лише зовсім недавно раптово освіжилися завдяки чарівному магістрові Ейдер. Однак мене відпустили, не заподіявши шкоди. Арештант сидів нерухомо, похиливши голову на бік. Мішковина спереду ворушилася туди-сюди від його швидкого дихання. Дуже сумніваюся, що йому так пощастить. Глокта з неохотою перевів погляд на картину над накритою мішком головою арештанта. «Наш давній друг Канедіас». Намальоване лице похмуро дивилося вниз із склепінчатої стелі. Канедіас широко розкинув руки, а позаду нього виднівся барвистий вогонь. «Творець упав, охоплений вогнем». Глокта нехотя зважив на долоні важкий молот. «Тоді до справ». Северард із пафосним театральним жестом зірвав мішок. Зобачивши яскраве світло лампи, навігатор примружився. Лице в нього було обвітряне, засмагле, і з глибокими зморшками голова поголана, мов уже. Чи, звичайно ж, як у людини, що зізналася у зраді? Вас звати брат Лонгфуд. Так, авжеж, і шляхетного на ордену навігаторів запевняю, що не винен у жодному злочині. Похабцим заговорив він. «Я не скоюв нічого незаконного, о, ні. Це було б геть нехарактерно для мене. Я людина законослухняний, завжди таким був. Не уявляю жодної причини, з якої зі мною можна було так грубо поводитися. Жодної!» Він опустив погляд і побачив ковадло, що виблискувало на підлозі між ним і глоктою, там, де за звичайних обставин стояв би стіл. Лунгфутів голос підвищився на цілу октаву. Орден навігаторів, поважна організація, а є її порядний учасник, зразковий учасник. Навігація головний з-поміж моїх видатних талантів, дали головний з-поміж...» Глокта грюкнув молотком по ковадлу так, що розбудив би й мертвого. «Годі потякати!» Маленький чоловічок кліпнув і завмер, і з роззявленим ротом, але таки стулився. Глокта відкинувся на спинку стільця і пом'яв зморщене стегно. Його спину поколювало від болю. Ви хоч здогадуєтесь, який я втомлений, як багато мушу робити. Вставати щоранку з ліжка це така мука, що я залишаюся розбитими ще до початку дня, а поточна мить надзвичайно непроста. У зв'язку з цим для мене не становить абсолютно жодного інтересу те, чи маєте ви змогу ходити до кінця життя, чи бачитиме до кінця життя, чи могтимете тримати лайно в собі до кінця свого дивовижно короткого і дивовижно болючого життя? Зрозуміли? Навігатор вирячив очі на Фроста, який нависав над ним здоровенною тінью. Зрозумів, прошепотів він. Добре, озвався Северат. Дуже добре, підтакнув Фрост. Справді, дуже добре. — промовив Глокта. — Скажіть, брата Лонгфута, до ваших видатних талантів належить надлюдське вміння витримувати біль? Арештант ковтнув. — Ні. — Тоді правила цієї гри прості. Я ставлю запитання, а ви відповідаєте. Точно, правильно, а головне коротко. Ви мене розумієте? — Я все зрозумів. «Я говоритиму лише для того, щоб...» Фрост врізав йому кулаком у живіт, і він зігнувся, виболишивши очі. «Ви розумієте, – процідив глокта, – що мали зараз відповісти «так». Альбінос схопив навігатора за ногу і перетягнув його стопу до ковадла. «О, дотик холодного металу до чутливої підошви. Досте неприємно, проте могло б бути і незмірно гірше». А ще щось мені підказує, що, напевно, гірше й буде. Фрост застибнув кайданок у Лонфута на щиколотці. «Перепрошую за бідну уяву», – зітхнув Глокта. «Виправдатися ми можемо тим, що постійно вигадувати щось нове важко. Ну, тобто, розбивати людині стопи кувалдою – це така...» «О, ви бафільні фа!» – сказав Фрост. Глокта почув із-під северардової маски різкий регіт і відчув, що усміхається сам. Йому і справді треба було йти в комедіанти, а не в кати. Обивальщина, саме так. Але не хвилюйтеся. Якщо ми не здобудемо того, чого потребуємо, перемоловши вам усе аж до колін, то спробуємо знайти щось вигадливіше для верхівки ваших ніг. Як вам таке? Але ж я нічого не зробив. Завершував Лонгфуд, який ще не зовсім перевів дух. Я нічого не знаю, я не. Забудьте про це все. Тепер це не має значення. Глог та поволі з болем нахилився вперед, злегка цокнувши головкою молота по залізу біля босої ноги навігатора. Мені потрібно, щоб ви думали лише про мої запитання. Пальці в себе на ногах, і цей молоток. Але не хвилюйтесь, якщо вам зараз буде важко це зробити. Повірте, коли молоток почне падати, вам стане легко не зважати більше ні на що». Лонгфут витріщився на ковадло, роздуваючи ніздрі та швидко, шумно вдихаючи і видихаючи. «І от нарешті до нього доходить, яка ця ситуація серйозна. Отже, запитання, – сказав Глокта. Ви знайомий з чоловіком, який називає себе Баязом, першим із-поміж Так, будь ласка, так, донедавна він був моїм замовником. Добре. Локта посунувся на стільці в пошуках зручного положення та все одно так само хилився вперед. Дуже добре. Ви супроводили його під час подорожі? Я був його провідником. Куди ви прямували? На остров Шабулян, що на краю світу. Глокта знову цокнув головкою молота пакувадло. Ой, годі, годі, на краю світу. Це ж, звісно, вигадка. Та справді, справді, я його бачив, стояв на тому острові власними ногами. Хто їхав із вами? Був, був Логін Девітипалий з далекої півночі. А, так, той, що зі шрамами і мовчить. Феро Малджин Кантійка. Та, що завдала нашому другові очільникові Гойлу такого клопоту. «Джизальдан Лютар, офіцер Союзу». «Недумкуватий позер». «Малакус боязів учень». «Худий брехун з кольором обличчя, як у троглодита». «А ще сам бояз». «Вас було шестеро». «Лише шестеро». «Ваша мандрівка була тривалою та складною. Що на краю світу, крім води, вимагало докласти таких зусиль?» У Лонгфута затримтіли губи. «Нічого». Глок та нахмурився і штовхнув великий палець на нозі навігатора головкою молотка. Його там не було. Того, що шукав Баяс, його там не було. Він казав, що його надурили. І що такого він сподівався там знайти? Він казав, що то камінь. Камінь? Його спитала жінка. Він сказав, що це камінь. Камінь спитай більше. Навігатор замутав спітнілою головою. Бійсівська ідея. Я радий, що ми такого не знайшли. бо я називав його сім'ям. Лохта відчув, як із його обличчя зникає усмішка. «Сім'я? Мені здається, чи в кімнаті справді похолодало? Що ще він про нього розповідав?» «Лише вигадки й дурниці». «Все одно розповідайте. «Історії про Глустрода, про зруйнований олкус, про перетворення про крадіжку обличч, про розмови з дияволами, про те, яких викликали, про потайбіччя». «Що ще?» Глокта ще раз стукнув Лонгхута молотком по пальцю, тепер уже сильніше. «Ай! Ай! Він сказав, що сім'я прийшло зі світу внизу, що воно зосталося відтоді, коли ще не почався старий час, коли по землі ходили демони. Казав, що воно – це велика могутня зброя, що хоче використати її проти гурків, проти пророка». «Зброя з епохи до початку старого часу. Викликання дияволів, перетворення». Канедіас на стіні, здавалося, нахмурився, як ніколи сильно. І Глокта здригнувся. Йому згадалася власна кошмарна екскурсія по будинку творця, візерунки зі світла на підлозі, рухливі кільця в пітьмі. Згадалося, як він вийшов на дах і опинився високо над містом, не подолавши жодної сходинки. «Ви його не знайшли?» – прошепотів Глокта. У роті в нього пересохло. «Ні, його там не було». «А що далі?» «Це все. Ми повернулися, перейшовши гори. Збудували пліт і випливили великою річкою Аус назад до моря. Сіли на корабелі Скалікіса, тож тепер я сиджу перед вами». Глокта примружив очі, уважно вдивляючись в обличчя свого полоненого. «Є щось іще. Я ж бачу. Чого ви мені не розповідаєте?» «Я сказав вам усе. Я не маю таланту до облуди». «Принаймні це правда. Те, що він бреше, очевидно». Якщо термін дії вашого контракту завершився, чому ви досі в місті? Тому що? Тому що?» Навігатор швидко оглянув кімнату. «Олишенка, ні!» Важкий молот опустився з усією силою, на яку міг здобутися скалічений глокта та з глухим ударом начесто роздушив лонгфутові великий палець на нозі. Навігатор витріщився на нього з роззявленим ротом і вибилишеними очима. «Ах! Ця прекрасна і жахлива мить між забиттям пальця і появою болю. Ось він іде, ось він іде, ось він. Лонгфут оглушливо заверещав і заборсився на стільці. Його лице перекусилося від страшного болю. «Знайоме відчуття», – сказав Глокта і скривився, поворушивши тими пальцями, які ще залишалися у його спітнілому чоботі. «Справді знайоме». І я вам співчуваю. Цей сліпучий спалах болю, після нього з'являється хвороблива, запаморочлива слабкість від перелому кістки. Далі пульсація, що поволі охоплює ногу, водночас виганяючи з очей воду і змушуючи тремтіти все тіло. Лонгфуд охнув і схлипнув, на його щоках виблискували сльози. А що далі? Кілька тижнів кульгання. «Кілька місяців шкотильгання через каліцтво? А якщо наступний удар влучить по вашій щиколотці?» Глокте тиснув Лонгфуда кінцем молотка в гомілку. «Або просто по колінній чашечці, Що тоді? Ви взагалі зможете потім ходити? Я добре знаю ці відчуття, повірте. То як я можу викликати їх тепер у когось іншого?» Глокте знизав покрученими плечима. «Ще одна з таємниць життя!» Ще раз знову здійняв він молоток. Ні, ні, стривайте, завив Лонгфут. Жрець! Поможи мені Боже, до Гордону приходив жрець, гурський жрець. Він сказав, що колись перший з поміж може звернутися про навігатора і бажає, щоб його про це сповістили. Бажає, щоб після йому розповіли, що сталося. Він погрожував, жахливо погрожував. Ми не мали вибору, довелося скоритися. Я чекав у місті на іншого навігатора, який передасть новини. Лише сьогодні вранці розповів йому все, що розповів вам. Я вже збирався покинути. Адо, присягаюся. «Як звали того жреця?» Лунфут не сказав нічого. Він вирічив мокрі очі і шумно дихав. «Ого! Чому вони неодмінно мене випробовують?» Глокта опустив погляд на палець на нозі навігатора. Той уже починав розпухати і укриватися плямами. З обох його боків тягнулися прожилки чорних кривавих пухарів, нігодь набув темного похмурого люлового кольору в ярко-червоному обрамленні. Локта люто втиснув у нього край держака-молотка. «Ім'я життя, Ім'я! Ім'я!» а, -а, а Мамун! Поможи мені, Боже, я зла Мамун!» «Мамун?» Юлвей говорив про нього в Дагості. Перший учень самого пророка. Вони разом порушили другий закон, разом їли людську плоть. «Мамун!» «Зрозуміло!» «Отже...» Глокте нахилився ще далі вперед, незважаючи на огидне поколювання вздовж покрученого хребта. «Що тут робить бояз?» – Лунгфут роззявив рота. З його нижньої губи звисала довга нитка слини. «Не знаю». «Чого йому від нас треба? Чого йому треба в Союзі?» «Не знаю, я розповім вам все». «Нахилятися вперед – це для мене серйозне випробування. Воно починає мені набридати». Глокта нахмурився і підняв молоток, який заблистів начищеною головкою. «Я просто знаходжу шляхи з місця до місця, просто знаймаюся навігацією, прошу, ні!» Лонгфут заморужив очі, затиснувши язика між зубами. «Зараз буде!» Лохта пожбурив молоток на підлогу так, що той загримів, і відкинувся назад, хитаючи з болілими стегнами з боку в бік, у намаганні усунути цей біль. «Чудово!» – зітхнув він. «Я задоволений!» Арештант, кривлячись, спершу розплющив одне око, а відтак друге. Підвів обличчя, на якому добре читалася надія. «Мені можна йти?» Северард тихо зихохотів під маскою. Навіть Фрост видав якесь сичання. «Звісно, можете йти!» беззубо всміхнувся Глокта. «Можете йти назад у своєму мішку?» Лице навігатора обм'якло від жаху. «Боже, згляньтеся на мене!» Якщо Бог і є, то Він не здатен зглянутися ні на кого.